ЦАРСТВОТО НА ДУХА Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 3 февруари 1937 година. Добрата молитва Прочете се една от темите, какво може да постигне човек в един живот. Има такива работи, които сега стават. Например, в Америка има сега 2 милиона хора, които са без подкрепа и повече от 150 града са покрити отгоре с вода, която има височина 28 метра. На какво ще отдадете вие това? Кой караше тия хора да се заселват на това място при тия реки Охайо и Мисисипи, които са ги влякли много пъти, но като този път не. Тъй, че във всеки живот има по някои Охайо и Мисисипи. Мисисипи е голяма река, която завзема едно голямо пространство като цяла Европа. Питам. Какво ще правите вие при една голяма вълна с 10-15 метра височина, която върви с 50 км бързина в час, и градове с 30-40 хиляди жители трябва да се изселват. Съвсем са покрити. Ние някой път имаме за Бога повърхностно понятие. В съзнанието ни има нещо, което е недоразвито. Има човек нещо, което не довижда. Трябва да се спрем върху следното. Страданията проистичат само хора, у които съзнанието е вече развито. Не можем да кажем, че камените страдат или че дърветата страдат. Но човек е, който страда, понеже съзнанието му вече е развито. И колкото повече се развива човек, толкова повече страданията му се увеличават. Степента на страданието му показва степента на развитието. Сега не е въпрос за физическите му страдания. Това, което се втича в живота е радост, а пък това, което изтича, то е скръп. Това, което приемаш е радост, а пък това, което даваш е скръп. Не във всеки случай това е вярно, но като общ закон така е. Когато човек възприема живота, той се радва, а пък когато дава живот, той скърби. В самата скръп има нещо неразбрано. Ние много пъти не знаем защо скърбим. Има физическа скръп. Скръпта и страданието, болката също може да проистича от движението на човешката кръв. И в човека има две реки, които текат у него. Неговата артериална кръв, която изтича и излиза, и венозната кръв. Някой път натрупването на тая венозна кръв прави и големи поройща в вените. И тогава се заражда трето състояние. Да кажем, когато човек е много меланхоличен, тогава има натрупване на веносна кръв. Тогава има особено състояние вътре. А пък някой път изобилието на артериалната кръв дава на човека активност. Тогава стое груп в своята обхода. Иска да се прояви, става груп. Той не мисли много. Той трябва да регулира токовете на своите реки. Сега какво трябва да направят американците? Трябваше да имат предвид това, което сега иде. Сега укрепяват бреговете на реката. Но някъде тия укрепявания не държат. Като се събори някои укрепления и нахлуе реката, какво ще правиш тогас? Това е едно нещастие, което американците не са имали до сега. Това не помни историята. Повече от 2 милиона хора без подслон, пък колко има изставени, не се знае. От епидемиите, които ще се явят след това наводнение, колко ще измрът, не се знае. Някой път питате Защо Господ е направил света? Питам тогас Когато някоя майка роди някое хилаво дете вкъщи Пак Господ ли го даде или майката го е дала? Майката го е родила, но има външни причини Ако майката се тревожи при раждането на своето дете Ако няма благоприятни условия, когато носи този човешки плод няма да роди такова дете, каквото тя иска. То ще бъде едно хилаво дете и при всичкият труд, който бащата и майката полагат, няма да се постигне нищо. Сега не е въпрос само за физическото раждане. Но човек ражда по три начина. Той ражда мислите си, ражда желанията си, Ражда и своите постъпки. След това, съответно на това е другото. Защо жената ражда, а мъжът не ражда? Вие ще кажете, защото Господ е направил така. Тогас вие не учите писанието. Чева че кой е роди? Жената се учи да ражда сега. Мъжът е родил вече. Адам е родила една дъщеря, която създаде на баща си такава беля, че той се отказа вече да раща. Престана да раща. Каза, не искам да раждам. А пък жената не е ращала още. Понеже Господ взе две ребра от Адам и създаде Ева, значи Адам роди. А пък жената се приготовлява да ражда, но тя не е родила. За да роди, трябва да се вземат две ребра от нея, а пък такива ребра не са всети от нея още. Сега, как можете да си го представите това? Когато едно момиченце си прави куклички, ражда ли? Сега хората си правят куклички. Ображняват се. Ще кажеш Как? Мъчи се! Едно малко момиченце, като си щупи кръкът на куклата, то се мъчи и скърби, докато го направят. По някой път съм виждал малките момиченца да бият куклите си и да казват Ще слушаш! Къпат ги панята, турят ги и да спят. Детето в този случай е майката. Трябва една трезва мисъл. Мислите ли, че ние живеем в един реален свят, когато се забравяме един друг? Например, между двама съществуват известни отношения, които за един ден се изгубват и те престават да мислят един за друг и един ден казват – събравиме. Сега не искам аз да говоря. Хората изобщо говорят много отрицателно. Всякога в религията у религиозните хора и у светските хора има навсякъде отрицателен елемент. Някой казва Ти Бога не вярваш. Казвам Какво има да вярвам в Бога? Във въздуха какво има да вярвам? Не е въпрос за вярване в този случай. Аз всеки ден опитвам. Ако аз вярвам във Въздуха, но не мога да приемам Въздуха, какво ме ползва това? Тук не е въпрос за вярване в този случай. Аз всеки ден опитвам. Ако аз вярвам във Въздуха, но не мога да приемам Въздуха, какво ме ползва това? Тук не е въпрос за вярване, а въздухът трябва да влиза и да излиза. Какво ще вярвам в яденето? Трябва да ям. Аз чувствам глад в себе си. Трябва да ям. Ние се спираме върху вярата в Бога, но това не е въпрос само за вярата. Някой пита. Има ли Господ или няма? Той е смешно положение. Има ли въздух или няма въздух? Въздухът не съм го виждал, но всеки ден го опитвам. Каква форма ще му дадем? Въздухът не прилича на мен. По някой път слушам гласа му. Какъв е гласа му? По някой път е тих, а по някой път причинява шум, буря. Това, което не виждаш, гледаш, че мърда листата. Някой път събаря това, онова, подхвърля нещата, какво ли не прави. Представете си, че понякога въздухът се разиграе, пътува с 150 км бързина в час. Какво би станало? Наскоро ми каза един брат, че имало едно предсказание, да дойде бурия с 4000 км бързина в час. Той си мисли, че е играчка това. Това нещо беше предсказал един англичанин за 1929 година, но не стана. Ако дойде такъв вятър, то второто пришествие би станало. Всичко щеше да хвърка във въздуха. Канари щяха да хвъркат във въздуха, църкви и прочие. Всичко ще се изчисти. Всички неща ще хвъркат, че нищо няма да остане от тях. Не може ли да си представим 4000 км бързина? Не можем да кажем, че е ураган. Ураганът е нищо. Той е играчка. Това би било най-голямата катастрофа, която може да дойде на Земята. Сега можем да философстваме. Възможно ли е да дойде такава буря? Възможно. Но ние не сме я опитали. Не я знаем. Как да ви опиша? Мога ли да ви опиша аз, ако дойде такава буря с 3-4 хиляди в час? че по някой път минават бури със 150-200 км в час и автомобил се вдига във въздуха и хвърчи, като аероплан. Някоя голяма града, някое дърво го дига във въздуха и го носи. Сегашните хора в това положение трябва да излучават духовния свят. Ние седим и мислим, кое е на правата страна, кое верую е право, коя църква е права. Старозаветните ли хора са живели по-добре или новозаветните? Светът казва за старозаветните и новозаветните така. Тия хора ще ги извиним. Не им стига умът. Едно време се покланяха на идоли, а пък сега тия новозаветните мислят, че някой си Господ дошъл на земята да помогне на хората. Некултурни хора не разбират. Някоя жена родила един човек, израснал той и два метра не е висок и направили го обожество. Казват хората, че е пратен от някъде. Няма той никакъв диплом. Невежи хора. Тия религиозните не разбират, но още им простите. Някой път някой подпитват. Къде е вашия господ? А пък всеки от тях, праведните, потупват в чоба си парите и казват. Ето това, виждаш ли? А някой друг казва, като удря кобура в пояса си. Вие пари търсите, а пък аз като отида и като извадя кобура, 50-60 хиляди лева ще дойдат изведнъж. Онзи ще ходи и ще се моли на Господа, няма защо? Ще извадя кубура си и ще кажа, скоро парите. Та сега и вие казвате. Както светът живее, умни хора са! Човекът си показва своя Господ отвън и ето 50 хиляди и дойдат. А пък ти казваш никакъв кобур. Нито в джоба си буташ парите. с какво? Ще си дигнеш ръцете към Господа. Хубаво. Ако дойдем сега да поставим работите на опит, как ще докажем чрез аргументи от причини към последствия, че има в природата закони? Главата е една причина човек как да мисли. А пък ръцете и краката, това са закони. Четири закона има, които управляват човека. Един е умът, главата. Няколко прозореца има тая глава, през които се дават подбужденията за изразяването на закона. Тия прозорци са очите, носът, ушите, устата. Те са една причина. Видиш нещо и в тебе те повдигне един закон. Какво означава законът? Законът регулира в природата. Можете ли да си представите, че земята като една жена може да пристане, както една жена може да напусне мъжа си и да отиде при друг мъж? Може ли да се допусне, че земята може да напусне своя мъж? И земята е женена. Господ знаеше слабостта на мъжа и жената, научил е слабостта на женския елемент в човека и за да не се карат, турили земята на 92 милиона мили от мъжа и от Слънцето. Слънцето е мъжът. Всъщност не е така, но аз го вземам така. Друга теория има, но сега ще говорим тъй, както не е. А ще ви говоря като он дядо. Ще ви изложа разказа. Едно момче ястило на магаре. Срещнал го един дядо и му казал: Добър ден, Синко, как си? Много добре съм, дядо ти, как си? Синко, поустарях. Хайде, Синко, да говорим за нещо, което може да бъде. Да говорим, дядо, как не? За какво да говорим? Я, синко, слез от магарето и аз да се кача на него. Може, дядо, може. Качва се дядото. И след 10 км детето казва. Дядо, да говорим за това, което може да бъде. Синко, не могат да бъдат някои работи. Слез ти от магарито и аз да си кача. Не може тя Ти си да кажем богат човек. Казва ти. Хайде да говорим за онва, което може. Ти казваш. Може. Кой е Сиромах? Сиромах е онзи, който няма нито пет пари в чоба си. Казват му, хайде да купим тая къща. Не може, пари нямам. Хайде да направим една къща. Не може, сили нямам. Който има сила, младе. Той казва, не можем да направим. Който има вяра, казва, можем да направим който няма вяра, казва не можем да го направим. Така свам. Земята и Слънцето не могат да се карат. Как ще се карат? Питам. Земята привлича ли Слънцето? Изобилие има нейния съпруг. Постоянно изпраща своите блага от 92 милиона мили разстояние. И тя горката от любов се обикаля около него. Ходи да гледа да не би Слънцето да има друга работа с други жени. Обикаля около Слънцето, че доста жени има на Слънцето. Погледнато според тая теория, колко жени има Слънцето. Земята е една. Месечината, която е дъщеря на Земята и тя иска да се жени. После Венера и прочие. Това е една теория. Друга теория е друго яче. Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и прочие са все деца на Слънцето. Слънцето е майката. Тя ги е народила. Първият син е Меркурий, който е роден от Слънцето, той е търговец. Възлюблената дъщеря е Венера. Земята не е от скопостните дъщери. После и тя е родила дъщеря. Месечината. Доста войствен син е Марс. Високопоставен син е Юпитер. Той има голямо достоинство. С много високо мнение за себе си. После имаме Сатурн. Човек-философ. Всичките философии знае. Каквото и да му кажат, все си има особено мнение. Това е едно семейство. Коя е майката? Слънцето е майката. Кой е бащата? Бащата го няма. И той е някъде, но той остава невидим така да казвам. Според това гледище за нас природата е известна вече. Майката е известна в света, но бащата още не е известен. Всичките ни несрети се дължат на това, че бащата го няма. И у нас противоречието проистича от това, че ние нямаме връзка. С природата, майка си, ние имаме вече връзка, но човек не се подчинява. И когато Господ се яви, той е майката и даде заповед. Децата не слушат. Майката казва. Като дойде бащата, ще видите. Всичките синове ги е страх, като дойде бащата. У него има голям авторитет. Той не е като майката, той не отстъпва. Сега вие седите и разсъждавате. Ами, ако дойдеше това наводнение на Охайо и Мисисипи у нас, какво ще правите? Ще кажете. Излез от къщи. Как ще излезеш от къщи? Някой ще каже: Ние сме свободни. Ние създадохме тия къщи. В Америка има един град. С 40 хиляди жители, които са избягали вън от града, 20-30 км далеч, градът е покрит с вода. Ще питаш, защо се случи това? Аз съм привеждал един пример. Американците минават за много културен народ, но понеже бързо правят нещата, то всички работи на американците са бързи работи. За 30 години американците свършват толкова с работа, колкото европейците свършват за 70 години. Като че ли се е запалил някой огън някъде? Като отидеш в Америка, като че ли се е запалила къщата от тях страни, има тичане, всички бързат. Няма така да ходят, както в Европа. Ако не вървиш бързо, този онзи ще те будат, както течението на пороя. И този народ казва, времето е пари. Те всичко превръщат в пари и се уморяват. Работят повече отколкото трябва. Умен народ са, но има от тях нещо недомислено. Преди години, може би и преди повече от 30 години, богаташи в град Джонстаун, казвал съм ви в някоя беседа за този град, искали да си направят забавление. Те имат една река. Подпушват реката над града и направили цяло езеро. Но не им идва на ум, че като стане наводнение, тази стена може да се събори. И при голямо наводнение тази стена се събаря и водата протича и се покриват къщите до третия етаж. И се изставили много души. Оттам на седне те не направиха това езеро. Американците тук-таме направиха укреплени брегове, тук-таме направиха бентове, Дето има опасност. Но водите като са събориха бентовете и сега едно пространство, по-голямо от цяла Германия, е залято с вода. Та ние в живота сами си създаваме своето нещастие. Не, че го създаваме, но мислим, че всичко в света ще върви така, както ние мислим. Но в Америка тия реки, Мисисипи и Охайо не мислят по-американски. И те си имат свои теории. Те като дойдат казват Не търпим никакво препятствие в пътя си. Дето минем каквото срещнем, ще го съборим. Никакви бентове не признаваме. Че построили някои градове, не признаваме. Когато са построявали тия градове, не са ни питали. В бъдеще американците ще вземат полука от тая случка. Това е голямо нещастие. Сега има и добрата страна. Това има възпитателна страна върху бялата раса. Защото ние мислим, че ние сме господари на положението. На някои неща ние сме господари, а на някои неща не сме господари. Всеки ден говорят за откритие, но най-важното, ние не сме го открили. Ние не сме открили закона. По кой начин човек може да бъде щастлив? Можеш да предполагаш, че можеш да бъдеш щастлив. Но не си открил по кой начин човек може да бъде щастлив и да задържи това щастие. Никой не е открил по кой начин може да добие човек вечния живот. Вие не сте открили закона на младостта в себе си. Човек устарява. Ходил е като млад. Като устарее, чуди се как е дошъл до това. Не вярваш, че ще устарееш, а пък при това устаряваш и краката ти не те държат. Един ден един много умен стар човек ми каза: Какво съм се вдетинил? Седи някой път и приказвам за неща, още съм ги направил, още съм ходил някъде, а пък никъде не съм ходил. Струва ми се, че каквото мисля, че го правя. Мисля, че съм ходил на разходка, а пък не съм ходил никъде. Още съм ходил на витуша, а пък не съм ходил. Аз и седя вкъщи, а пък сега оглупях, раздвоил съм се. Мисля, че всичко мога да направя както в детството, а пък като стана, виждам, че краката не ме държат и пак лекна. И не зная къде е причината. Като стана, виждам, че в мен ще дойде нещо. И все отлагам. Ще реча да направя нещо и казвам, това си го преживял. Реча да направя друго и пак си казвам, и това си го преживял. Какво трябва да правя тогас? Дойде ми. Трябва да умреш. Казвам си, как така? Тук дойде тая мисъл и пак си казвам, да умра, да ме турят в гроба, да ме заровят, там да ме ядат червите. А пак той е от високо происхождени и се чуди той и казва, как така да ме заровят земята? Нещо му казва, трябва да умреш. А пък не съм умирал. Присъствал съм, като умират хората. Тежка е тая работа. Мъчи се. Не може да излезе лесно. Това е сега външната страна. Неразбрана. Смъртта е едно ограничение. При смъртта ти не си свободен да правиш каквото искаш. Ти ще правиш каквото те искат, смъртта ще дойде. Тя е един голям бирник, каквото си спечелил ще го предадеш, нито пет пари не дава за тебе. Ние казваме, няма какво да се прави, ще се мре. Защо трябва да умираме? Понеже не слушаме, понеже не изпълняваме уния велики закони. За това трябва да умрем, за да се научим. И при това, при сегашните условия, ние тураме причините вън от себе си. Ние казваме, че еди кой си е причината. А пък то причината е някъде другаде. Питам сега. В живота, когато някой човек обикне парите, злото в обичта към парите ли е? Не е лошо. Това е вреда на нещата. Ако ти обикнеш едно дърво, злото не е в обичта, която имаш към дървото. Какво седи злото? Желаеш да направиш добро. Да принесеш някого през една река. Де е злото? Това е само отричане. Носиш този човек. Той уповава на тебе. А пък ти дойдеш до средата на реката и го хвърлиш в нея и той си измокри. Къде е злото? Злото не е, че пренасеш този човек, че го хвърлиш в реката. Там е злото. И ние, съвременните хора, сме толкова сумни. Разправят един анекдот за едно магаре, което слугувало на господаря си. Един ден то било натоварено със сол и влиза в реката. Понеже товарът бил много тежък, клеква в реката. Докато се дигне, солта се стопила и става магарето и вижда, че олеква му нещо. Значи му дохожда на ум, че като клекне във водата, товарът олеква. Почва да се чуди господаря. И друг път, когато това магари идва до реката, клеква в нея. За магарето добре, но за господаря не е добре, отива сута. Мисли какво да направи? Магарето носи сол, казва си търговеца. Клеква магарето и отива сута. Трябва да се почне търговия с вълна, с сол не върви. А пък като клекне в водата, няма да се топи вълната. Един ден натоварял магарето с вълна. И клеква магарето в водата и не може да стане вече. Докато е било натоварено с сол, с захар, работата е била лесна. Що ме звълна, не върви. Та, американците сега са дошли до вълната. И понеже ние сме на противоположния полюс, трябва да вземем поука от това. Ако един ден реките Охайо и Мисисипи на човека излязат вън от бреговете си, той ще каже, защо е това нещастие? Сега трябва да се помага. Хубаво е, че тия хора са мобилизирали цялата си войска. Всички тия хора отиват да помагат. Казват Направихме каквато и да е погрешка. Направихме каквато и да е погрешка. Трябва да се помага сега. Цяла Америка е мобилизирана и сега отива да помага което е хубавото сега, за да мине това нещастие. Та всеки един от вас трябва да се мобилизира. Ние казваме, че човек трябва да учи. Ученето подразбира, че в живота има една опасност и само чрез учене и чрез служене на Бога ние можем да избегнем големите опасности, които ни очакват в живота. Опасности има навсякъде. Можеш да си изкочиш кръка, можеш да се изкочиш ръката, можеш да си усъкатиш очите, ушите, стомашната система, дробовете, главата. Навсякъде има възможности. Трябва един разумен живот. Чрез един разумен живот можем да се запазим. Да има нещо, което да ни паси. И когато аз говоря за любовта, аз подразбирам оная сила. Любовта е уни условия, при които можем да живеем, дето нещастия не стават. Някой от вас ще каже възражение. Мен колко ми е патила главата от любовта. От безлюбие е това. В любовта няма страдания. Ти като изгубиш любовта, тогава ти казваш Аз залюбих някого и знаеш ли какви страдания имах? В любовта не може да има страдания. В мъдростта не може да има страдания. И в истината не може да има страдания. Те го изключват. Ти казваш Много пострадах за истината. Истината никакво страдание не произвежда. И любовта не произвежда никакво страдание. И мъдростта никакво страдание не произвежда. И като страдаме, причините са другаде. Трябва да ги изясним. Щом сте в непослушание, в разрез с любовта, страданията ще дойдат. Щом сте в разрез с мъдростта, Страданията ще дойдат. Щом сте в разрез с истината, страданията ще дойдат. Законът е такъв. За когото и да е, такъв е законът. Всяко страдание в нас, каквото и да е, зависи от този разрез между нас и първата причина – Бога. И той, което става, има някои неща, за които не сме отговорни. Много пъти в нас има склонности, има желания, които не са наши. Ние участваме в своя личен живот, участваме в семейния живот, в обществения в народния живот, в живота на цялото човечество. Каквито печалби и загуби има те, турят и на нас. Някоя си жена Ева в рая съгрешила... И цялото човечество носи последствията. Но това е един колективитет. Уния е последствия на една погрешка в рая трябва да се плащат. Всяка година тук, ако погледнеш една партида, трябва да се плаща. Ти казваш, аз нямам нищо. На общо основание ще плащаш. По същия закон е и за общите блага, които са придобити. За Ева ти си страдал. Когато един ден Ева изправи живота си и придобие блага, тога си ти ще имаш блага. Тога ще дойде твоето благо в теб, което не си санувал. Има наследствени черти. майка ти и баща ти са живели добре, гениални са били тия дарби ги онаследяваш и без да си се трудил ти ставаш гениален. Та трябва да се свършете вие с природата, да дойдете в послушание, за да имате блага. Тога с дарбите от природата ще потекат и нещата дарно ще ги имате. Христос казва на едно място Даром сте взели и дарум давайте. Нещата сега даром не вървят, парите не са даром. Светлината, въздуха, те са даром, но всичко не е даром. Следователно, в този свят, в който всичко не е даром, не може да се живее щастливо. А пък дарованието, то подразбира, че трябва да има изобилие. Вие искате да живеем наблизо. Казвам, да не сте наблизо, ако искате да живеете добре. Между вас трябва да има разстояние такова, каквото е между земята и месечината. 250 000, 000 км. Най-малкото разстояние е това, което трябва да има между вас. И тогас отдалеч добре се живее. Вие всички искате да бъдете наблизо. Близо и далеч, то зависи от бърсината. Това, което светлината може да направи за 10 минути, една бивоска кола и трябват милиони години, за да го направи. В една секунда светлината извървява 300 000 км. Колко време ти трябва, за да изходиш това пространство като човек? Тя като пътува 300 000 км в една секунда, то колко ще изходи за една минута, т.е. за 60 секунди? 18 милиона километра! Това, което светлината изхожда за 8 минути, колко е? Тя зато и време изминава едно пространство от 92 милиона мили. Ако ние пътуваме това пространство с най-бързия трен, който взема 100 км в час, ще ни взема 250 години. Някои искат да имат постижения. Аз ви казвам какви ще бъдат вашите постижения. Трай коню за зелена трева. Една работа, която природата постига за 8 минути, на тебе ти трябват за нея... 250 години А пък това, което природата прави за една година ти за колко милиони години ще постигнеш На тебе ти трябва цялата вечност Сега как ще се оправи животът Синът трябва да бъде в съгласие с баща си Земята трябва да бъде в съгласие с слънцето Месечината трябва да бъде в съгласие с Земята. Всички трябва да бъдат в съгласие с наредбите, по които е направен Светът. Вие сега се спирате и казвате Виж другите хора как живеят. Вие сте чудни. Казвате Виж как Светът живее, как са облечени. Нямате разсъждение. Мислите ли, че магарето, което носи икони, е религиозно? Мислиш ли, че ако натовариш ума си с свещи икони, че ти си религиозен? Не. Вие сте в положението на магарето. Можете да се кръстите, но какво от това? Някой казва за някого. Той прилича на Христа. Казвам. Носи иконите на гърба си. Казват за мене, той достигнал до Христа, прилича на Христа. Прилича на Христа, но още не съм висял на кръста. Оная е задача, която той е направил, аз не съм я направил още. Не съм дошъл още да изкупя греховете. Казва някой за мене, той прилича на Христа. Да го слушат хората. Какво ще ме слушат хората? Или какво ще ви слушат вас и ви искате да ви слушат? За какво ще ви слушат? Какво сте дали на света? Ти казваш, ама аз се моля, че кой не се моли, ще учиш. Да се молиш е хубаво, то е вреда на нещата, но за да вярват в теб, какво сте дали на света? Какво сте направили? Сега не ви говоря за обесърчение, но това са ваши заблуждения. По този път не можеш да вървиш, така да се мисли не може. Някой казва за мен. Той прилича малко на Христа. Аз съм ги слушал. Казвам, бих желал да приличам на Христа. Не, че е лошо, но да го правя това. Христос се отличаваше с това, че като имаше високото богатство придобито, дойде, че го раздаде на хората. Апостол Павел казва, той, който беше богат, раздаде всичкото си богатство и живота, който имаше, и всичката си слава и величие, и беше дошъл да живее между хората, за да помогне на тия хора. Някой казва, аз съм жертвал 10-20 хиляди лева. Ще ви приведа тогас един анекдот. Има го във вестниците. Не зная колко е верен този анекдот, е но много добре е скроен той. Няколко апаши като загазили намислили следното. Един шоп носило около 200 кг масло. По 50 лева кг то са доста пари. Утимат двама апаши при него като търговци. Спазаряват се за цената на маслото и му казват Но ние имаме още един Ортак свещеник, И той ще ти плати Дават му малко капър Пишат на свещеника и турят в писмото банкнота от 100 лева И казват му в писмото Дядо Попе Този човек е малко смакнат Чети му една молитва ти като четеш и той започна да ти говори за масло, че ти му дано да му се помогне. Отива той при свещеника. Свещеникът, като прочита писмото, казва Еласинко завежда го в църквата, туря му на главата и път трахила, и почва да чете. Минава си половин час. Шопът казва Дядо Попе, е четене няма да стане тая работа. Трябва да се плати маслото. Попът пак чете. С няма да стане. Четенето е много добро, но маслото трябва да се плати. Чуди се свещенника. Той е изигран. Ние сега седим се път и четем. Шопът казва. Не, с няма да стане работата. Погрешно схващане имаме ние за живота. Това е попско схващане и шопско схващане. Попът мисли да чете, но шопът не иска да му се чете. Попът мисли, че като тури е рахиля, парите ще дойдат. А пък те не идват. Неразбрана работа. Много пъти, след като съм говорил, някой казва Учителю, как трябва да се живее? Или какво трябва да правим? Какво мога да ви кажа? Ти си се влюбил в някого, трябва да знаеш да говориш. Влюби се в някого, трябва да знаеш да пишеш. Щом се влюбиш, става една промяна в тебе. Оная мума, която е влюбена, е хубаво вчесана, измита, пригладена. по-напред е била недоволна. Сега добива едно ангелско лице. Лицето ѝ добива един хубав цвят, също и очите ѝ са други. Тя знае как да гледа. Вие виждате влюбената мума. И аз бих желал да съм влюбен, както момите са влюбени. Какво благородно нещо има! Но, като изгубим своята любов, казваме, животът не струва. Да, без любов животът не струва. Та, онова великото в света, той е любовта че ти като се влюбиш, той е Бог, който се проявява чрез нас. Ние мислим, къде ще му отиде края, като съм влюбен? И ние почваме да икономисваме любовта си. Щом вложиш економия в любовта си? Отиде всичкото. Любовта не търпи никакви економии. Ти казваш, Чакай, този да любя, онзи... Не. На всички ще дадеш даро. На всички изобилно. Никаква економия няма да туриш в любовта си. Казваш. Къде ще му отиде края? Никакъв край няма да има. Едно начало ще има. Ти казваш. Хубаво но още ти се качат на главата, че ако ти имаш любов, хората ще седят на 92 мили мили далеч от тебе. Ти ще бъдеш такъв огън. Мислиш ли, че ти можеш да отидеш лесно до слънцето и да влезеш в него? Някои учени хора казват, че той има 6000 градуса топлина на повърхността си, а пок някои считат, че има 25 милиона градуса топлина вътре. Какво ще правиш ти при Слънцето, при такава негова топлина? Ти, като дойдеш в любовта, разрешаваш всичките въпроси. Ти ще бъдеш свободен. Ти казваш. Ще се качат всичките хора на главата ми. Кой ще се качи? Не е. Не могат да се качат хората на гърба ти, а ще бъда свободен. Като падне земята на слънцето при такава топлина, то цялата земя ще се стопи и няма да има никаква тежест. Ние, съвременните хора, мислим, че като дойде любовта, ще имаме нещастие. То е статичната любов. Едно неразбиране, едно невежество е това. Това е наше идолопоклонничество. Ние падаме пред идола и се кланяме. Вале, вале! Знаете ли какво значи вал? Нищо не се постига с този вал. Онзи, който може да снеме огън от небето, той е важен. Като дойде любовта, тя произвеща огън. Любовта е огън. Същественото в любовта е огън. Там, дето има любов, там, дето е огънят, там, дето сърцето тупти, там, дето мисълта и чувства да работят, там е Господ. Признакът е това. В този път трябва да вървите. Сега аз искам да ви говоря, защото мога да ви говоря и ще кажете Объркахме се Не искам да ви обърквам Не искам да ви туря като един петел в кълчища Съвсем ще се объркате тогас Ако туря петел в кълчища със своите мамузи съвсем се обърква и не може да кукурига аз съм виждал някои петли така уплетени, че горкият като погледне в кълчищата клъвне, но какво ще глъвне уния кълчища? И той гледа и се чуди на себе си. И аз трябва да отида и да извадя кълчищата. Кълчищата е уная много дълбока мисъл и ти нямаш начин как да се разплетеш от кълчищата. Не влиза и в кълчищата. Цялото човечество сега е в кълчища. Оплетени са краката му. Та ни най-малко аз не искам вие да се оплетете. Разрешението на въпроса е учене и служене. Служене на Бога. А пък в служенето ние ще имаме вече един опит. Като служиш, ти ще опиташ нещата. А пък в резултата, който ще добиеш, там е щастието. То е резултат на учението и на служенето. Ние трябва да знаем в какво седи щастието. Щастието не трябва да бъде отпред тебе, а отзад тебе. Защото щастието от бодире ти трябва да върви. Ако върви пред тебе ти никога няма да го постигнеш. То трябва да те търси, а не ти него. Но ти трябва да търсиш любовта. Ти трябва да търсиш резултатите на любовта. Резултатът на любовта това е знанието. А пък знанието може да се добие чрез учене. Ако двама души се обичат, как трябва да се обичат? Те трябва да бъдат свободни. Единият, който обича, ще каже на другия: Всичко, каквото аз имам, е на твое разположение. И другият ще каже същото: Всичко, което аз имам, е на твое разположение. За да се обичат, законът е такъв. Каквото всички имаме, то трябва да бъде на наши разположения. И Бог, който обича всички ни, същия пример дава. Бог казва, всичката природа е на ваше разположение. Но тогава, докато го обичаме, щом не го обичаме, веднага тая врата се затваря. Ние всеки ден отваряме и затваряме вратата. Аз гледам сега, наблюдавам. Дойде някой при мене, посрещна го, помогна му. Има той добро мнение за мене. Веселе. При най-малкото недоволство, като не дадеш каквото иска, виждам по лицето му, че се е развалило мнението му по отношение на мен. Някой вярва в мен. Ти имаш едни отношения. Не вярва в теб. Ти имаш други отношения. Говори добре за теб. Ти имаш едни отношения. Не говори добре за теб. Ти имаш други отношения. Някой казва Търпение Стърпение тази работа не става. Аз искам да ви кажа. Вие сте направили един дълг и при ти условия, при които живеете, вие никога няма да изплатите дълговете си. Ти казваш, че си заборчнял и имаш да даваш 2 милиона лева. А пък ти си чиновник, който имаш 30 хиляди лева приход на годината. За колко години, като спестяваш половината от заплатата си, 15 000 лева, ще можеш да изплатиш дълговете си от 2 милиона лева. Да направим сметката. А пък тия 2 милиона си имат своята лихва и тя расте. А пък като дойде любовта, тя опроштава всичко. Защото този дълг Тие неща са фиктивни. Казваш, имаш да ми даваш 2 милиона лева. Откъде имам да ти давам 2 милиона лева? Дал съм дума. Думата е важна. Казваш, изядай ми парите. Че парите аз не съм ги изял. Че как съм изял парите, то е голяма лъжа. Казва някой, изядай ми парите, изядай ми къщата, че как съм изял къщата му, къщата му е там. Ти казваш, той ми развали живота, на мен не остана да разваля живота ти. Казва, развали ми живота. Крива философия, лъжа от единия до другия край. Ти казваш, изяде ме, упропасти ме. Никой не може да те упропасти. То са заблуждение на нашето умствено схващане. Че има нещо, аз не отричам. Друга да седи пропастяването. Не е до парите. Привеждал съм този пример. Един голям скаперник банкер в Америка, пет пари не дава на никого. Най-големият скъперник е той. Отива една красива му американка, магнетична. Знае къде му е слабостта. Поглежда го, усмихва му се малко. А този банкиер никого не е виждал да му се усмихва така. Тя се приближава, помилва го, потупва го. Той като войник казва Какво ще кажете? Каквото ми кажете, аз съм на ваше разположение. И отваря касата. Затупва му сърцето. Милиони има той. Заповядайте, аз съм на ваше разположение. И като излиза тя, той въздъхва и си казва Животът има смисъл. И всеки ден гледа навън, да не би да иде тя. Ще кажеш, глупав е. Не е глупав този човек. поучен е сега. Сега е влязла една свещенна идея в главата му. Порано е мислил за пари, а пък сега мисли за мумата. Той тръгва с нея и тя го води. Облече се той и тя го води от къща в къща и казва Трябва да се помага на тия хора. Той е подир нея и помага. Той казва При всички бедни с нея отивам, навсякъде отивам, но без нея никъде не отивам. С Господа, с тази красива мома, навсякъде можеш да отидеш, но само с Господа. Без нея – не. Има нещо в нея. Ти казваш, ти вярваш ли в Господа? Не е въпросът там. Като дойде Господ над ще се отвори. Всичко се отваря. Да му показвате само неговия образ, не се лъже. Той трябва да дойде да се запали сърцето му. Господ е идвал при вас много пъти, но вие сте спали. Аз не отричам. Идвал е Господ. И той, понеже ви обича, е казвал Нека си спят тия деца, като дойде втори път. Като дойде втори път, пак спите. Казвате, че той е идвал. Идвал е но в съзнанието си вие сте спали, не е било будно съзнанието ви. Дойде и за мене. Дойде и за мене. Сега искам не да се събудите един ден и да се усещате неразположен, но като дойде Господ. Трябва да сте се наспали вече, и така да го очаквате, както този банкерин чака тая младата мума. И като го погледне, в сърцето си да има това разположение да служи на Господа. Сега не искам ни най-малко да хвърлям сянка върху вашите молитви и върху вашите стремежи. Всичко това, което правиш, аз не го зачерквам. Аз зачерквам сега новото положение, което имаме сега. Как сме живели в миналото, оставям го. Новото в живота е важно. Казано е. Дойдох да им дам живот. После е казано. И това е живот вечен. Истинският е живот. Благото. Да позная Тебе. Един на го, на го, Бога и Господа Исуса Христа, когато си изпратил. Ти казваш, аз го знам това. Много хубаво, че го знаеш. Аз не споря. Може да имате тая обидност? Не говоря за неща, които знаете. Можете да знаете още повече. Ако имате тая опитност, аз се радвам. Не казвам, че нямате. Но сега този огън не трябва да го държим само в себе си, но този огън трябва да мине от нас в другите. Не само едно дърво да се разпали на огнището, но всичките дърва трябва да горят. И не само днешния ден трябва да имате този огън, този огън, който е в мене, трябва да го предам, трябва да мине в другите. Бог изисква това, което ни е дал, да премине в другите, а не само да го държим за себе си. Казано е. Дарун сте взели, Дарун, давайте. Сутринта като станеш, мисли не само за себе си, мисли за царството Божие. Сутринта, като станеш, казваш, светът не може да се оправи. Не тури тази мисъл вътре в ума си, ти казваш ще се мре. Не мисли, че ще се мре, дойде мисъл, че ще умираш, но тури тази мисъл, че ще възкръснеш, дойде ти мисъл, че ще страдаш. Това е вярно, че ще страдаш. Но тори мисълта, че след това ще дойде радостта. Дойде ти мисъл, че ще боледуваш. Тори мисълта, че след това ще дойде най-доброто здраве. Дойде ти някоя мисъл. Сега ходя в хръсталаци. Тори мисълта, те е. Но след малко ще излеза на правия път. Някой ти казва, Ти си на кривата страна. Кажи, След няколко часа ще бъда на правата страна. Някой ти казва, Ти си не вежа. Кажи, Така е за сега. Но очаквам много голямото знание. Най-големите блага са в света Сега аз не искам да ви туря Една мода За мене вярата трябва Да проистича от любовта А Апак любовта Трябва да проистича от духа Аз понататък Не путам Вярата трябва да проистича от любовта Надеждата трябва да проистича От вярата Самата вяра и надежда трябва да проистичат от живота, а пък живота иде от Бога. Ти казваш, да имам вяра. Ти не можеш да имаш вяра, докато нямаш любов. Ти не можеш да имаш любов, докато духът не е почнал да действа. Духът е който носи любовта. Любовта е плод на духа. Духът е, който проистича от Бога. Те са двата полюса. От един полюс иде светлината. Условие са това на живота. А пък от другия полюс иде самия живот. Резултатът на любовта това е живота. Че живеем, това показва, че извън този живот има една любов, която ние трябва да получаваме. И от тая любов ние възприемаме малко живот. И когато дойде голямата любов, която проистича от духа, ние ще имаме онзи новия живот. Така съм. Сега ще ви кажа една нова песен. Аз казвам така. В детството е скрито царството на духа в човека. Всяко плодно дърво, що расте в него, носи плода на живота, живота на младостта. Дърветата, които растат в това царство Божие, те носят младостта. Нали е казано? Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Ще носим Царството Божие, но трябва да станем наследници на това Царство. В детството е скрито царството на духа в човека. Всяко плодно дърво в него носи живота на младостта. Божията любов носи пълния живот. Направихме гимнастически упражнения. Слаб вятър, облачно, вали с креш. Десета лекция от общия окултен клас, 16-та година, държана от учителя на 3 февруари 1937 година, Сряда в 5 часа сутринта. София Искрев.